Sziasztok, december 30 van, és ismét úton vagyok. Bár ez az ismét, az egy kicsit költői túlzás, mert nem nagyon jöttek össze a terveim a decemberi utatgatásokkal kapcsolatban, amit egyébként kurván nem bánok. Három helyre akartam volna utazni és ez az egy a mostani Mikholc Debreceni téma, ami, ami ebből összeült. Szerencsére, de nem mondhatnám, hogy nem voltam elfoglalat így sem hogy most tartanék egy ilyen kvázi évértékelő a húdi ami kurva ilyen hangzik. mint valami ilyen elbaszott politikus, de de végül is miért ne beszélhetnénk erről a dologról, hogy mi történt 2009-ben? Vagy miért ne lehetne átgondolni újra egy-két dolgot? Lehet, hogy másképp látok egy-két dolgot, mint ahogy évközben láttam, bár nem nagyon hiszem. Ö, először is a végén kezdve, erről még nem beszéltem, elkezdtem twitterezni. És, és ennek a miért érdekes? Talán... Ugyanis nem szeretem a, a webkettes kommunikációt, nem szeretem a webes közösségeket. Megértem azt, hogy van akinek ez egy önkifejező eszköz, csak igazából ez az önkifejezés az általában webszemétbe torkollik nyilván egy közösségi oldalon bóckodni, vagy egy blogon bóckodni, akár kevesebb energiát igényel, mint szerkeszteni egy weblapot, egy tartalommal rendelkező weblapot, és azt úgy működtetni, hogy olvassa is valaki, hiszen a közösségi oldalakon meg lehet találni, ez erről szól, hogy embereket keresgélünk, meg lehet találni az olvasókat, vagy a társokat, vagy magát a közösséget ehhez. Nyilván előszól az az egész dolog. Ahhoz, hogy az ember mondjuk vázi, olvasott legyen, elég a blog.hu-ra regisztrálni, ahol ahol a hülyeséget, és a szerencsét van, akkor akár az Index címlapjáról is kiszerkesztik. Ö, -e, ez ehhez nem kell nagy ész, nem kell ennek tehetség, olyan témát kell választani, esetleg ott valakinek szimpatikus például, ha drogos köcsök vagy, akkor csinálsz egy drogos blogot, és garantáltan kifognak valami oknál fogva szerkeszteni valószínűleg azért, mert aki ezt a aki szerkeszti ezt az egész témát, valószínűleg ő maga is nem veti meg a füvet és ezért ez neki szimpatikus, vagy valamilyen oka lehet de ez igazából lényegtelen, ez azonban szerintem egy olcsó népszerűség hajhászás ezért, ezért igazából nem nagyon csipen bár van kivétel, vannak nagyon jó blogok meg kell itt említenem Izom izomtibort meg is meg kell említenem a Tarda blogot, tarda.blog.hu, ami, ami nagyon nagy kedvencem, elképesztően két tehetséges srác, elképesztően komoly sztorika, beszarok a rőgéstől, ajánlom figyelmetekbe. Hozzáteszem Izom Tiborral együtt is működünk olyan szinten, hogy én írtam neki egy e-mailt, hogy mi lenne, ha leadnánk a, a magazinban az ő írásait. Oh, bassz, hogy hogy megbejött a hírek izé a rádiónk közben. Mert hát mi lenne, ha Izom Tibor írásait leadnánk, és ő, ő e, beleegyezett, hogy egyébként tudja, hogy ki vagyok, nem tudom honnan. E, úgyhogy Izom Tibor, tudjátok nálunk olvasni, csak annyit csinálok, hogy én nem veszem át a legfrissebb írásait, mert aki olvas az Izom Tibor blogot, az úgy is olvassa, hanem nem a régiekből szenezgetek, nem akarom kvázi az, az olvasókat elvenni onnan, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, vicces értitek, hogy mire gondolok. A Twitter dolog az úgy jött, hogy én nem, nem nagyon szimpatizálok ezzel, de aztán rájöttem, hogy ki tudom magamnak használni ezt a dolgot. És maga a Twitter arról szól, egyszerűen egy ilyen szóval működik, hogy mit csinálsz, és biztos, hogy benne sok millió fogyatékos gyerek irkálja azt, hogy éppen most szárok, most bőfökítem egyet, meg most megyek a, akárhova. És ez Kurvára kutyát nem érdekli. Celebeknél esetleg van egy olvasó tábor, akit marhára izgat, hogy most gyökér Paris Hilton mit csinál. De amúgy, amúgy nem egy marha értelmes dolog ez az egész, kivéve ha például a munkádról beszélsz olyan szinten, hogy ez másokat is érdekel. Na, és nekem itt jön a képbe a dolog, hogy a frissítéseket a Twitteren le tudom közölni. Mert engem marha idegesít, hogy az én igazából nem dolgozom állam olyan keveset, és valahogy mégis azt én úgy látom, hogy alig látszik az eredménye annak, amit csinálok. Vagy csinálok konkrétan én, amit csináltam, akkor alig látszik az eredménye, mert nincsen azért napi hatom a három cikk, nincsen azért minden a bbtv és és valahogy én mégis meg akarom mutatni azt, hogy azért a basszus, el vagyunk azért foglalva, de, illetve most ez, ez rólam szól, hozzáteszem, ez csak rólam szól, de el vagyok foglalva rendesen. A magazinnak nincs szüksége Twitterre, mert mert a magazinon látod, hogy mi történik. Tehát ott felkerül egy új cikk, vannak hírek, stb. Azt látod, ahhoz nem kell külön, azt máshova. De hogy én magam mit csinálok, és én több helyre is csinálom a dolgaimat. Tehát vagy a magazinban, vagy a BVTV-ben, vagy akárhova. Vagy rendezvényre megyek, vagy valami. Ö, tehát ezek, ezek több helyen vannak. nem itt, itt ez az a pont, ahol te látod ezt együtt. Persze mindezt megtehetném a simán adrágusban, én a hírek lovatba de nekem az adminisztrációs felületek miatt egyszerűbb. Ráadásul a Twitternek van egy úgynevezett widget nevű ö, alkalmazása, amit egyszerűen magát ezt a Twitter oldalt kicsibe, be tudod illasztani bármilyen weblobba, és én ezt be fogom illasztani a dragozmaninet és akkor ott mindig látjátok, a hírek robotot meg fog szűnni, és akkor már egyszerűen a Twitteren fogom mindig leközölni ezeket a dolgokat, hogy itt most milyen rák van. Ez nekem egy picivel egyszerűbb, mint hogy a Dragsbranet hírek rovatára tenném és ráadásul a Twitteren ugye aki tagaszt tudja követni és neki is megélnek a listájában ez a, az egész dolog. Úgyhogy szerintem ennek ez az értelme. Ezért csinálom. nem ürühellem az összes ilyen webes közösségidófasz, de most ez egy olyan alkalmazás, ami nekem jól jött. Úgyhogy felháborító módon most így web irányba Elkezdtem nyitni, bár persze idén már az audio bloggal, a blogolás irányába is nyitottam. Próbálkoztam én blogolni régebben is, csak egyszerűen ö, Egy kicsit úgy vagyok vele, hogy, hogy ugye a blog is rólad szól, a blog is te magad vagy. Tehát a blog sem egy ö, ö, sajtótevékenység, a blog az csak is rólad szól. Az én audio-blogom, amit hallgatjátok, az csak rólam szól semmi közel, se a magazinhoz, se semmi máshoz. Nem is hajtónként beszélek, magánemberként beszélek ez a saját magánvéleményem. Üh, és, és én egy kicsit azért nem szeretem ezeket a dolgokat, mert, mert egy kicsit önfogtató dolognak tartom. De bebizonyosodott az, hogy az én magánvéleményem azért érdekel egy csomó embernek tudok olyan dolgokról beszélni, mi érdekel titeket. De erre az audio határozott igény volt, csak Írott, írott verzióban, ső, talán ez még jobb is, mint írott verzióban, mert, mert sokan, akinek nincs ideje olvasgatni, meg tudja, meg tudja hallgatni más tevékenység közben, és az írott verziót viszont nekem gáz, mert, mert leírni valamit, azt talán átírni, hogy el is lehessen olvasni, tehát stilisztikailag is megcsinálni, helyes írásilag megcsinálni, valamint a csodálatos képelési technikámból fakadó íráskép okozta vagy azt kijavítani, az nekem még egyszer annyi idő, mint megírni az egészet. Tehát itt olyan sokat szarakodok. Most egyébként az utóbbi időben kísérleteztem egy ilyen nagyon egyszerű cikk megírása, mondjuk mint melyik volt mondjuk a Lamborghini, Lamborghini Kontás megírása. Ami, ami lófa az, tehát utána nézek valami forrásnak, esetleg lefordítom, esetleg magamtól írok valamit. Beillesztek valami pár képet, na, az körülbelül nekem egy óra. Tehát egy ilyen tényleg egy lófasz cikk megírása egy óra, egy komolyabb cikk, ami még mindig nem egy egyetverő dolog, egy mit tudom én, 1-2000-3000 karakter, az a nehet többször gyakorlatilag cirka egy bruttó egy napot. Úgyhogy lassú vagyok, én nem tudom, hogy aki médiában dolgozik, ez ö, hogy csinálja, egy normális újságíró ezt hogy csinálja, nekik ez mennyi idő, nekem ennyi kell, úgyhogy marszere helyzet, valószínűleg az általánál sokkal lassabban dolgozom, nem tudom de mindegy és, és önmagamnak is a Twitter dolog önmagamnak is egy kis bizonyság azért, hogy azért basszus, csinálok valamit meg hát persze ott most visszatértem a Twitterre, nem tudom miért, de, de mindegy, de ez ide tartozik szóval az Audioblog az egy megoldás erre a problémára ráadásul megoldás arra a problémára amire most évben megoldás nekem, hogy hogy e, miskol szérítésével, Debrecenbe megyek és, és itt rohodok az autóba két órát és halára unom magam és ilyenkor lehetne marhol egyről válaszolni meg ilyenek, de és, és az Audioblog az innen jött, hogy azt akartam megoldani először, hogy Audiobba válaszolok Csak most gondoljatok bele, hogy föl kéne egyesével töltögetni a válaszokat meg kéne keresni, hogy ki kérdezte föl kéne töltögetnem a válaszokat és utána belinkelni basszhatom az egészet ennyire megírom a választ Működik. Nem mindegy, itt született az audioblog. Idén ez volt a 2009-es év egyik rettenetesen komoly újítása az én részemről. Aztán a 2009-es év nagy tanulság a számomra a tavasz végén jött el, ami, ami a versenyszezon tekintetében nálam a heveny, ig fajult. És ezt egy-két ilyen esetleg az audioblogomat hallgató vagy, vagy a flash néző Ilyen kis, öntudatos véleménnyel rendelkező fogyatékost nem feltétlenül érti. És is kaptam még kritikát valami kis büdös busztól, hogy Jaj, hogy lehet ilyet csinálni, hogy ide, izé, a kis gyerekkel viccet csináltam a kis dagad gyerekkel a, a Bihátyópelen, csak azt kell tudomásul venni, hogy én nem vagyok szent, és nem is akarok az lenni. Nekem az akkor jó lett nekünk. Szenkintva azt, hogy gyakorlatilag ezzel a bihátyopennel a a tavaszi versenyszazon szarának a csúcsát el tudtuk érni és ott elszorakoztattam kvázi magamat, meg titeket, akinek van némi ilyen kis morbid humorérzéke és elmást nem tudtam csinálni, tehát ott az a verseny az számomra mind anyagi terhet, mind idő pocsékolást jelentett és ráadásul felelős voltam azért is, hogy egy csapat több versenyző egy hónapot ráhozott a verseny felkészülésére egy olyan versenyért, ami, ami gyakorlatilag szart se Tehát nem kellett volna elmennünk, semmit nem veszítettünk volna ahelyett elmegyünk egy étterembe és betegre zabáljuk munkat, és már mindenki egy hónappal az, az előtte abba adja a készülésre ezért gondoljatok bele, hogy egy anyagi teher szinten meg fizikai tehetszinten, is mit jelent egy hónap diétában? Hát elég sokat. És ezt mi ezen a versenyen, nem, nem kaptuk vissza a legkisebb mértékben sem. Nem arról beszélek, hogy most oda megyünk egy versenyre, és akkor hú, sztárolni kell, meg most kell és megjött a magyar csapat. Nem erről van szó, csak arról van szó, hogy a, a minimális megbecsülést, azt úgy kéne a szervezőknek megadni, a versenyzők irányába, hogy minimálisan a szervezés azért működik. Amikor 4 órát csúszik egy verseny, az kurvára versenyzők szembeköpése. Én úgy gondolom, ez megengedhetetlen dolog. És akkor még a többi stikléről nem is beszéltem. A, az időhúzásokról, az önmagunk fényezéséről, arról, hogy gyakorlatilag az egész kibaszott verseny Arról szól, hogy önmaguknak csinálják. És, és ez számomra a tavasz az egyik nagyon nagy tanulsága. Megálltam a kúton, mert éhendőgés ellen tekert újítanom egy szendvicset, amit körülbelül még két, két vagy három napig nehetek meg. Aztán utána tiéta. Megvettem egy kátrányt is, azért A műség jelen, a kólát ha valakinek nem tiszta. Szóval visszatérve a tavaszi versenyszezonra a nagy tanulság az számomra, hogy én gyakorlatilag túl, túlbecsültem ezt az egész versenyszférát a, be a szervezői oldalról. Tehát valamilyen szinten én tanultam azt, hogy versenyt hogy kell csinálni, azt én úgy tanultam másoktól. Tehát voltak, például ott volt a herkules kupa, ami amikor először elmentem, akkor, akkor láttam ott bizonyos hozzáállást, láttam, hogy hogyan kell ezt csinálni. Aztán ugye nyilván jó pár versenyre részt vettem már az utóbbi tíz évben ö, sajtóként, és, és mögé láttam a dolgoknak, és ebből, ebből össze lehetett rakni nagyon egyszerűen azt, hogy hogyan kell egy versenyt csinálni, és milyen hozzáállással kell az egészet lebonyolítani. Egy dolog van, amit a legtöbb szervező nem akar megérteni, az, hogy a közönség is ott van. közönség ott ül, és nem biztos, hogy arra kíváncsi, hogy mennyire tudjuk húzni a versenyt. Ezen kívül nem benne szeretem unatkozni. Ha a célunk az, hogy a az versenyek népszerek legyenek, és bejönnek emberek az utcáról, és megnézzék már, pedig ez lenne a légcél, hogyha ezt el tudnánk kérni, ez lenne a testépítő valhalla, ha az emberek teljesen külsősök, akik nincsenek benne, érdeklődést tanúsítanának, és azt mondanák, hogy Hú, basszus, lesz egy varasság, elmegyünk, veszünk rá el, és megnézzük. Mert ugyanis ez történik a foci meccsen, ez történik egyéb sportágban az embereket érdekre és elmenek megnézni. Függetlenül attól, hogy esetleg művelik azt a sportákat, vagy nem. Csak hogy ezt már eleve a büdös életben nem tudjuk elérni azért, mert a versenyek szarok. Unalmasak. Egy külső szemlélő számára egy ilyen verseny végtelenül hosszú és unalmas, ő nem tud elveszni részletekben azon, hogy most a kihívásoknál mi a rofasz történik. Sőt, a legtöbben, akik egyáltalán ezt a sportot csinálják, azok se érdeklődnek. Nagyon nyilvánvalóan látszik az, hogy, hogy egy csomóan például a superbadi nincs, csak próbálnak inkább a döntőre kijönni, bár a Szuperbadi egy nagyon ügy, üdítő kivétel, mert nagyon masszív bajnokú tábor van, aki azért az elejétől végignézi. De tény, hogy azért döntött a szuperban is többen vannak. Bár csak azért is tudom ezt állítani, mert tőlem is mindenki azt kérdezi, hogy mikor lesz a döntő, mikor érdemes kijönni. Arra szoktam azt mondani diplomatikusan, hogy reggel 8-ra érdemes kijönni. Most magának a sportnak a népszerűsítését, magának a sportnak a népszerűtlenségét azt nem is, nem is ragoznám, ez most tök lényegtelen. De úgy gondolom, hogy az elsősorban a, a fontos a versenyek jó lebonyolítása, és az, hogy legyen érdekes legyen, élvetetes legyen. És az, amit elfelejtenek a szervezők. Nem foglalkoznak vele, az, amelyek, hogy mennyire a verseny, az, hogy hány órája rohadott a versenyző a rajtelefon. Úgyhogy azt, azt elfelejtik a szervezők, a közönség is ott van, és és nem, nem veszik tekintetbe, hogy egy, egy kicsit ennek az egésznek sójjellegűnek kell lennie. Aztán persze volt olyan idióta e, kis barátunk, akiről már beszéltem korábban is, ha, aki ki a sójelleget úgy gondolta megoldani, hogy e, írj, hónaim, írj, koncept. Nem, ennyire nem kell sójjellegűnek lennie. Annyira kell sójjellegűnek lennie, hogy a sport ne e, e, kerüljön háttérbe. Azért természetesen, hiszen Testdőpítő versenyről beszélünk, de ez a lecsavarjuk a szabad póst, mert az egyik perccel telte, és nem tudja végigcsinálni a kürét a versenyző, holott pont ezt szeretne közönség látni, de ez a hozzáállás az eléggé felháborító számomra. Látunk ki erre példát azért a múltban, viszont ez szintén eléggé felháborító, hogy eltűnnek verseny közben a bírók, és a posztán közben 10 percig nem vannak a versenők, és már a társidoznak a színpadon, mert nem tudnak mit csinálni. Tehát ezek a dolgok ezek nagyon gázok. De ennek az egésznek az a gyökere, hogy nagyon egyszerű, hogy egyszerűen én vagyok a hülye. Hát én elképzeltem magamnak ezt a dolgot, hogy ennek így kéne működnie, és nem így működik sehol a világon. Egyszerűen nem így működik. Vannak jó versenyek, ez tény, amelyek jó megvannak szervezve, de alapvetően nem, ez a jellemző. Én ezt a kis dolgot így beképzeltem magamnak, És azt hittem, hogy a rossz versenyek a kivételek. És nem a rossz versenyek a kivételek, hanem a jó versenyek a kivételek ilyen szempontból. Ez ugyanis senkit nem érdekel. A hozzám lehet, hogy ezért történt ez a sport részben, de túl sokat vártam én a szervezőktől. Ezek a kis kelet-európai versenyek, ahol mi jártunk, ezek azt hittem, hogy fogékonyak. Ezeknek a szervezői azt hittem, hogy fogékonyak erre a dologra. De nem fogjuk, hogy ugyanis én egy kicsit hülye egy kicsit hangzik ez, ahogy most mondnak, de felülértékeltem ezeket az embereket. Nézzük meg, hogy kik azok, akik versenybítéssel foglalkoznak, és kik szerveznek versenyt. Most minden sértő szándék nélkül nem mondanám, hogy éppen marketingmenedzserek combányokról van szó. Egyszerűen a volt versenyzőkről van szó, akik a versenyeket szerveznek, akik ki tudja, hogy polgári foglalkozásként mit tűztek. Lehet, hogy kidobók voltak a diszkóba. Tehát ne várjunk diszkóban. Ne, hát ne várjunk tőlük semmiféle ö, nagy szervezőkészséget, vagy valami nem tudom milyen kvalifikált tudást, rendezvényszervezéssel kapcsolatban. Egyszerűen nem értik ezt a dolgot és kész. Tehát én voltam igazából ebben a hülye, hogy én azt gondoltam, hogy ebben a körben nem tudom milyen szervezőkészség van. Nem, tévedtem, nincs. Egyszerűen el kell fogadni. Magyarul át kellett gondolnom és jövőre, a jövő évre nézve ez nagyon fontos, hogy átgondoltam azt a stratégiát, hogy hogyan választom ki a versenyeket, hogy mégre megyünk. Ugyanis kimenni a 26x a X Open-re azért, hogy halára unjon magam, és tépjem a hajamat az idegtől, hogy mekkora az egész, és ezt adjam le a nézőknek, ennek semmi értelme nincs az égvilágon. Tehát ez csak fölösleges pénzkidobás részemről. És olyan anyagot tudok ebből csinálni, amit nem fogtok megnézni. Nyilván, hogy meg ilyen anyagot ugruba, anyját bassz szájba, ez a ravadt kibaszott rádió. Szóval... Olyan anyagot csinálni, amit nem fogtok megnézni, ennek nincs értelme. Azt pedig el kell fogadnom, hogy az egész szervezésileg ezen az szinten van és kész. Bár hozzáteszem, hogy kurva nehéz azt elfogadni, hogy tulajdonképpen ezek az emberek a versenyeket így nagyon jól hangzik, hogy a sportért csinálják, de tulajdonképpen magukért csinálják. Amikor a versenyek nem kis részben arról szólnak, hogy egy egymást a szipponon, tehát kvázi egymás facát szakjuk, akkor, akkor ezen a motiváció erősen megkérdőjelezhető, hogy ez valóban a sportról szól e És bár tudom, hogy vannak olyan versenyek, amelyek egyrésztben tényleg a sportról szólnak, azért ezt az elemet nem nagyon tudják nélkülözni. És én azért, azért megkérdezném halkon, hogy a szuperbadin 13 éve miért nincs ilyen? Hogy ki kell az szervezőknek egymást ündetkétlen színpadon? Miért nem lehet ezt diszkréten elintézni máshol? Miért kell a bihátyop ennek arról szólni, hogy a szervező bátyának a kisfiabb színpadon hockodik? De meg is adom rá választ, azért mert ennek örülnek. Tehát ez a, az ők kis közösségükben, ez a évi buli, ez az évi esemény. Ennek a helyiek ott Boszniában örülnek, hogy fölmegy a szervező szervezőpálcának a fia, és megtapsolják és ez neki kurva jó. És a tavalyi versenyre azt mondták, hogy ez minden idők legjobb versenye volt. Hogy akkor a szar volt, hogy valami fenetikus és nagyon jól látszik, hogy felemezői volt a tavalyinak, mert már a tavalyi is szar volt. Úgyhogy hogy zuhal lefelé ez a verseny, de, de mégis a helyeknek ez tetszik, mert ez nekik ott, ott abban a közösségben, ami egy kisváros, ez egy évi rendes esemény, és őket nem érdekelj, nem érdekli az, hogy ez a dolog nem fejlődik sehová. Minket viszont érdekel, ezért nem fogunk oda menni. ezen túl, de, de ez most nem lehet nekik kibának felrón, hogy ez ilyen. Ez olyan dolog, mintha évente valahol kolbász főzőversenyt rendeznének, tehát ott, ott se lesz könnösebb és a kolbász verseny mindig ugyanaz lesz, számunkra ez egy buli. Ilyen egyszerű az egész. Itt én voltam a hülye, aki benézte ennek a jelentőségét, és aki ettől az egésztől többet várt. Ilyen egyszerű. Természetesen az az év is, sikerek és kudarcúki éve volt. Hattunk az utóbbiből is őben. Um, BBTV VIP tizetős SMSS bevezetéses történet az teljes mértékben megbukott nem azt mondom, hogy ebből nincs bevétel, mert van de elhanyagolható a nézettséghez képest és igazából arról hogy nem jó nem is stratégiát választottunk ki erre a dolgokra. Ö, valamint az, hogy az beígértek ellen térben ezt gyakorlatban megvalósítani. éves-éves éves csúszással sikerült, amire mindenki elvesztett az érdeklődését gyakorlatilag. Az egész teljes mértékben el van baszva. Sajnos ezek a dolgok, ezek, ezek nem rajtam múlnak. Nem, nem tudtam ezzel a dologban mit kezdeni. Ami számomra siker hogy, hogy sikerült megcsinálni a Magazine Builder-t amit, amit Chris barátomnak közeledek elsősorban A kétszerűen fejlesztett egy, egy portálmat ott ez a dologhoz úgyhogy most van egy olyan magazin ahova végre adminisztrációs szinten hozzáférek, mert ez eddig nem volt a Body builder elmúlt akkor ott vannak adminisztrációs felületek ahova én tudok Írkálni, de például egy cikket nem tudok feltenni. Ez most, ez a dolog megvalósult és viszonylag, viszonylag egyszerűen egy nagyon, nagyon jó használható rendszerrel tudok dolgozni. Ami azt eredményezi, hogy gyakorlatilag egy cikket megírok, azt föl is rakom a webre és azonban látjátok. Ez ilyen egyszerű máskérdés, hogy amit mondtam az előbb, hogy egy cikket megírni számomra az nem annyira triviális, hogy 5 perc alatt sikerül. Aztán, hogy persze a magazin sikeres lesz ez még a jövő zenéje. Van egy elég jó nézettségük, de az még messze van attól, hogy én elégedett legyek. Ezt is egy kicsit segíti majd a Twitter, amiről, amiről beszéltem, hiszen ott, ott láthatók a frissesség, frissességek, frissítések. Egyelőre már idegesít, amikor közvetlen ismerőseim körében is beszélek, beszélek valamiről, ami, ami esetleg ott a magazinban mozog, és, és akkor ja, hát nem olvastam, és akkor meg tudom kérdezni tőlük, hogy de mi a fasz olvasolvas meg, nem ez. Tehát, ha nem ezt. Valakit ez az egész érdekel, ha nem egészen értem, hogy, hogy mit olvas. <coughs> az, hogy a magazinnak van mindenféle egyik kulturális aspektusa, vagy olyan fogalmazó, tehát vannak rajta más sportágokból kezdve filmek, életmód, izomtibor architektúra, zene, kutyafasza. Ennek az a funkció, hogy egyszerűen érdekes legyen, mert én, én bízom abba, hogy ne ebből áll az életű egyszerű és a csirkerizsek gondolkodunk. Biztos vagyok benne, hogy sokan olvasnak mindenféle mást is, és szeretném, hogy ezt a magazinnak ebben a részében Tennék meg, ez a koncepció, én biztos vagyok bele, hogy ez benne, hogy ez, ez külső sebbek -es is esetleg behozhat ebbe a témába. Sajnos itt nincs mögött a megszerkesztőség. Ha lenne, akkor kurra komoly dolgokat tudnak csinálni, de nincs. Vannak pár, akik segítenek, küldenek cikeket. Keztünk természetesen hírszerkeztünk a hurtól, akit ki kellene elnem, aki, aki nagyon sokat segít a magazinban a d részében is, hírszerkesztőként valószínűleg fognak a szerkesztőség tagjai újabbak is, újabbak is bővül de Tényleg, hogy mindig először nagyon elkesedés, ami aztán elolvad egy kicsit. Aztán az is tény, hogy azért nyilván nekem ezeket a cikkeket amiket küldenek a srácokat, fel is kell dolgozom, ez is idő hülyét kapok az e-mailektől. Erre kéne még valami szervezési dolgot kitalálnom, hogy az e-maileket hogyan kezeljen, mert iszonya. Nem kapok olyan nagyon sok e-mailt, jó, több szemet kapok természetesen, de de így is vannak hónapokra visszavenőek e-mailek, amire nem, nem tudtam még válaszolni. Tehát elolvasni, ugye nem de írni rá rögtön, az, az külön energia. A, a cikkek, amiket küldenek nekem, azok, azok egy import mappába kerülnek, aztán a honnan dolgozgatom fel őket. Ez is természetesen idő. Ez nem egyenlő azzal, amitől hogy valakinek adnék hozzáférést, és ha saját magas megoldánál a képeket, stb. De nyilván nem tettem meg, hogy mindenkinek hozzáférést adok. Úgyhogy ez egy egyenlőre marad így. Tehát van egy, van egy kis team, de, de nem mondanám ezt a rendes mértékben a szerkesztőségnek, és persze nem is várható el, hogy olyan szerkesztőség legyen, amiben így dolgoznak emberek. De ha már közösségépítésről beszéltünk, és a webkettőt mondtam, hogy mennyire utálom, na ez az a fajta közösségépítés, aminek lenne értelme Tehát annak, hogy, hogy itt ki tudják srácok élni egy a időségület abban, hogy hogy cikkeket írogatnak, vagy akár, akár érdekes cikkeket találnak és elküldik nekem, amit aztán mi, mi át tudunk venni persze a szigorú megjelöléssel Más kérdés, hogy kapok a cikkeket, amik rettenetesen rosszok, tehát jó dolog a lelkesedés, és remélem ezen senki nem sértődik meg, hogyha nem jelnik meg az, amit ők küld, mert, mert bizony van, aki valami általán siskol fogalmazás szintű, és, és nem ki meg a mércét, ha, ha érdekes a téma, akkor átírom, nem, nem azért, mert én már jól tudok írni, de azért ennél jobban. Ö, tehát ha érdekes a téma, akkor átírom, de, de van egy-kettő olyan ami, ami nagyon bedó és, és nem, nem érdemes vele foglalkozni az az igazság. Tehát túl nagy energiába kerülne abból, amit hipofozni, de kapok nagyon sok jó anyagot is. Amiről még fontos lenne beszélni ez a, a minősítő bajnokság, aminek, aminek én még őszintén szóval nem tudom a jövőjét. Az bajnokság. az egy nagyon szerintem nagyon jó és nagyon népszerű ötlet, és a tavaszi idősítőbajnokság nagyon jól sikerült. 50-rel limitált versenyző volt. Ott, amit elhantottam, az igazából az erős ember rész, erre nem volt szükség. De nem, nem fogunk tudni behozni külsős nézőket, itt, ezen a helyen ahol a minősítő bajnokságot csináltuk. Ha teszkó parkolóba tennénk egy ember verseny, akkor néznék nagyon sokat. Nagyon sokan, de ha maga az erősember verseny miatt el kell jönni valahova, akkor meg van. Nem, ennyire nem tud népszerű ez a dolog, és nem tudunk olyan uh, média hátteret biztosítani. Mi a testépítő média vagyunk, a testépítő réteget tudjuk célozni. A réteget nem fogja feltétlenül a Strongman érdekelni. Hozzáteszem. Nem foglalkoznak vele különösebben. Ö, elképzelhető, hogy eljönnek pára megnézni egy erős ember versenyt. De igazából nekünk a célunk pont az lenne, hogy ne ez a réteg, hanem külsősök. Csak hogy, ahhoz más irányú reklámot kellene biztosítani. TV, rádió, kutyafasza. Erre pedig nincs pénz, nincs költségvetésük arra, hogy ilyen. Lekrávkompányokat szervezünk. Most az, hogy ilyen pár plakákat kirakazgattam a környéken, ezt körülbelül kellhetjük a hajunkra, másnapra letépték a panasztok a részét. Úgyhogy igazából az erősen részt, azt, azt erősen ki kell hagynom a legközelbbi ilyen dolgunkból, akkor kell elősember csinálni, hogyha olyan helyszínen tudjuk megrendezni, ahol, ahol a közönséget valóban behozza. Így ez, ez bukta volt, különösen azért, mert mert ö, elkezdett esni az eső, és ezt már én ebből szerintem mindenkinek elvet, a kedvét adtam, hogy Nekem jó kis erősebb verseny volt, nagyon jó versenyzőkkel, de, de én nem vagyok elégedett a, a nézőszámmal, hogy finom legyek. Ö, különösen ahhoz képest, hogy ez mennyibe kerül. És itt ö, félért is ne az, maguk az erős emberek nem kérnek sokat egy ilyen rendezvényért, ez azt mondom, hogy szinte filléres tétel. De mégis nekünk a költségvetésünkben, ami, ami mindig kevés, elég komolyan nyomarad Ez a dolog. És, bár ők nagyon kedvező áron csinálják meg ezt a versenyt, akkor így, így nem, nem fogom tudni finanszírozni ezt a dolgot ebben a formában. Többet az tuti. Viszont ehhez képest maga a minősítő bajnokság, az marhal sikerült. Az, amit vártam, hogy eljönnek majd anyu, apu, rokonok, tesó, az megvolt. Ott is, ott is hibáztunk, mert úgy gondoltam, hogy a, a kukolás, uh, megvanyomás részét nem kéne a színpadon tenni, hiszen nem erőreverőkról van szó, szóval nem nagy súlyok mozognak, és ilyen elég nagyképűen hangzik az, hogy most teszem azt 60 meg 80 kilóval 8 ismétel színpadon nyomnak az emberek. És hatalmasat hibáztam, mert nem nagyképű ez egyáltalán, mert ebből is lehet egy nagyon jó sót csinálni, és ez bizony érnekel az embereket, és ők kemilyen a színpad melletti részen volt az, hogy gyakorlatilag az egészet körbeállták és a hátsó sorokból máson most nem láttak a nézők. De szerintem hatalmas, hatalmas nagyon jó hangulat belemet ez a való igazi sportesemény volt. Aztán a színpadi rész szintén ezt ilyen két orrat hogy hogy igazából ezzel, ezzel a részt után elégedett vagyis nagyon jól sikerült. Más kérdés, hogy ami joggal felmerül, hogy van-e vajon annyi Utánbótlás az országban, vagy annyi hobbi sportoló, akit tényleg kimerállni és elmerülni azért egy minősítőbajnokság, amelyik van nincs soknak tét, hogy kijön minden évben egy minősítőbajnokság mezőn. Ugyanis az őszi minősítőbajnokság valamilyen dolog, ami a kukán belül kerül megrendezésre, már fáztam ilyen szempontból, hogy egy évben kétszer egy tudunk összetudunk szedni. Úgyhogy hát 30-ra jelentkezők számát. Ez 80 versenyzőt jelent, a tavaszival együtt, évente. És, és a 30 bizony nem telt ki, 20 20 voltak. Ami azért, ami azért gyengú. S ennek nem volt rossz a dolog. De, de az, amit igazából gondoltam, hogy nem tudunk ennyi, ennyi minősítő bajnokságra, sem tudunk ennyi versenyzőt összeszedni, az, az, az bebizonyult. De Ugyanis nem feltétlenül érdeklik akik mi kis magasztos eszmények az embereket. Ha lehetne valamit nyerni, pénzdíj lenne, vagy nagy tárkiekoszolgatás, vagy valami, akkor biztos vagyok benne, hogy lennének jelentkezők. De így, hogy kvázi ingyen van, magáért sportért csináljuk, így nem, nincs az amarha érdeklődés, viszont meg nem kilóra szeretném meg benne a versenyzőket, de hát nem, semmiféle ambícióm nincs az irányba, hogy még az nekünk jelentsen anyagi terhet, hogy egyáltalán versenyt rendezünk. Ez azért elég szávalvas szerintem, hogy ez a helyzet. De én ebbe a játékban nem fogok nekem, nincsenek reklám érdekeim, meg semmilyen más hasznot nem tudok ebből húzni. Úgyhogy ez önzően meg nagyképpé hangzik, de csak azért, hogy díjakat tudjak embereknek adni, és ne a sportért, hanem a díjakért versenyeznek, azért hogy mi nem fog versenyket csinálni, az kulva élet. És ez vonatkozik a, a pénzdíjas és egyéb is. Úgyhogy a minősítő bajnokság jövője egy kicsit kérdéses, ami nekem a problémám ezzel, az a szponzorpalat. Tehát ha ezt minimális költségvetésen tudjuk tartani, akkor, akkor nem lesz ez a gond, akkor meg fogjuk tudni csinálni. Ö, nagyon fontos még ez az nevűnevezési rendszer, hogy tudjam, hogy mire számít csak. Tehát, ha soha nem fogunk úgy versenyt csinálni, hogy majd az nevez, aki jön, azért mert nem vagyok arra kíváncsi, hogy megcsinálom, az vele, leszervezem és ígyek a támogatók előtt, hogy három versenytő ütten nem rá mindenki. De, én többet nem tudok tenni. Hát, akit ez nem érdekel, ha az embereket nem érdek akkor nem fogjuk megcsinálni ilyen egyszerűen. Ez ezekhez a tényekhez alkalmazkodni kell. Ez van, mint mondtam, az, hogy díjakkal mozgunk oda embereket, ez nekem nem pálya. A tény, hogy a verseny szervezése is pénzkérdés. Minél több pénzt raksz reklámba és díjakba, annál több versenyző lesz. Ez ilyen, ilyen egyszerű, tiszta ügy, de nekem ez nem tetszik. Ha én a sportért csinálom a pénzért, akkor, akkor én elvárnám a, a versenyzők, hogy ők is a sportért csinálják ne a pénzért. Úgy gondolom, amíg, hogy amikor versenyt szervezünk, akkor azért egyelőre mi teszünk nagyobb szíveséget a versenyzőknek, mint hogy fordítva lenne? És ez vonatkozik a Balmaz is, ami biztos, hogy lesz ősszel. A balmaszkupa is soha nem lesz komoly díjazású verseny, abban biztos vagyok, mert mindig a sportról fog szólni. Hozzáteszem, hogyha nagyon a, a valóságot és a tendenciákat nézzük, akkor, akkor tulajdonképpen az amatőr sport, mint fogalom, az azt jelenti, hogy nincs díjazás. Mannak vannak ugyan és amatőr versenyek, de az amatőrség elmélet és elve az azt jelenti, hogy egy versenyen nincs díjazás. Tehát például hivatalosan egy sportágban, amatőr sportágban nem lehet pénzdíjat adni. Pontosan azért, mert a sportövények nem engedik meg. Igaz, hogy ezek a sportövények ránk, mivel törvények kívideik vagyunk, nem vonatkoznak, de azért ez az elve ez elég jól elmagyarázza a Tudom én, hogy pénzbe kerül, a felkészülés. Tudom, hogy mindenki örül a díjaknak. Tudom, hogy milyen anyagi terhet jelent. De ne felejtsük el, hogy mindenki magának csinál. Önmaga népszerűségért. Majd, ha annyian kíváncsiak lesznek ezekre a versenyzőkre, mások is, hogy ebbe lesz pénz, akkor lehet díjakat adni, de itt nem tartunk. És én 2007-ben is elmondtam, amikor elkezdtünk versenyeket csinálni, és most is elmondom. De volt többet tudok idén mondani, hogy úgy látom, hogy soha nem fog ez változni. Én nem látok erre esélyt, hogy, hogy olyan szborzorok lesznek, hogy komoly pénzdíjat lehessen adni, versenyeket. Tudom, hogy nekem van csak ilyen, ilyen hülye elképzelésem a világon, meg ilyen hülye ideolo, idealista világnézetem, hogy meg kéne már tanulni az embereknek az egészet globálisan nézni a mindannyiunk érdeket nézni először, nem, a, nem csak az én én, én ami, ami aztán a testépítésben abszolút mindig is alap volt. Tehát testépítők azok, még, még kísérően mondta nekem több mint tíz évvel ezelőtt a testépítők, a legönzőbb emberek a világon, és, és annyira önzők, hogy a saját érdekeiket nem bírják látni. Tehát itt, itt együtt kéne, csapatba kéne gondolkozni egy kicsit. Nem azt látni, hogy pillanat, ilyen, ilyen, ilyen tipikus Jaj, köcsök, miért nem én nyertem a versenyen? De ez nem így működik, nem nyerhet mindenki. Azt kell nézni, hogy volt verseny egyáltalán is, hogy jó volt a verseny. Most lehet, hogy az Audioblog Előző Etapja Heeznál így megszakadt, mert Megérkeztem, vagy valami történt, És ezen nem fejeztem be a mondatot, de majd Ezt most vagy kiigazítom utólag, vagy nem, nem tudom. A lényeg az, hogy ezt a kis évértékelő baromságot itt be is fejezném, mert akkor még Biskolc felé voltam úton, azóta eltelt jó pár óra és most visszafelé tartok 23-4 perckor hazafelé. És az évértékelő hülyeséget azért is abban hogy nem, nem hogy arra nem emlékszem, hogy mi történt idén, arra sem emlékszem, hogy mi történt ma, úgyhogy nem kéne az agyamat ezzel terhelni. Már azért egy lényeges dolgot elmesélek, ez egy is olyan. Az egyik forgatás a mai napom már elég jól teljesítettem. Ö, igaz, hogy Peti barátom tartott és segített. úgyis azért így jelentősen könnyebb. Ö, aztán utána én segítettem neki, tehát amit ma csináltunk közösen azok az több forgatás is volt. És abból az egyik az nem kifejezetten a ti számatokra készülő méghozzá beszartok egy szimfonikus zenekarnak forgattunk egy, egy bemutatkozó demoanyagot. Egy vonós négyesnek, hat, összesen 6 kameraállással, sztedicammel, kutyafaszával, Érdekes élmény volt. Egyébként profi zenészekkel dolgozni. Elképesztően jól játszottak a klasszikus zenekar, nyilván nem az én műfajom, de, de valamilyen elképesztő látni őket, hogy hogyan, milyen veherenciával, lelkesedéssel, profizmussal csinálják. Ha most hallottak egyébként a háttérből valamilyen zajt, az azért van, mert esik a rohadomány eső, mert miért eddig köd volt, most esik is, de nem baj, csak hazaérek már valahogy, még 99 km. Szóval az a lényeg, hogy ma szimfonikus zenek vannak és, és ez számomra is nagy élmény volt, először csináltam ilyet. Ö, kicsit, ilyenkor mindig parázok, hogy szarok lesznek a felvételek, de remélem, hogy használni fogja tudni a Peti, mert ezt, ő fogja csinálni ezt az anyagot, ő fogja vágni. Hazamegyek, megyek valószínűleg beesek az ágyba, holnap reggel felkelek. Még van egy dolgom, mert a, a nyúlnak találtunk egy gazdát, aki ezen el kell szállítani, ö, azért visszük mi oda a helyszínen, mert látni akarjuk a körülményeket. Egy állítólag egy elég kiagyarodgyant család jelentkezett, akinek lohai is vannak különféle állatai. Elméletileg jó hely lesz, de ezt nekünk látni kell úgy, hogy, úgy, hogy holnap oda kimegyünk, mintha olyan kurvára ráérnék. Akkor utána neki esek a, a világmajnok témának, Thomas Soryt tudjátok. Aztán, annak kívül még meg kell szerveznem a szenzációs, frenetikus, szilveszteri bulimat. De előtte nem a megvenni a karácsonyi ajándékokat, mert erre még mindig nem került for, És ezt most megmondom őszintén, nem tudt a barátműm velem Ma is azt le akartam ma zavarni, de mire odaértünk be a kibaszott uh, hipermarket lófaszokba, addigra, addigra már nem volt semmi, vagy ki van vagy nem volt nyitva. Úgyhogy ezt beszívtam. Holnap talán tudok erre volt hanem akkor lesz némi beégés, vagy a a és vagy akkor még itt teszünk a karácsonykügyen, és nálunk van karácsony december 31-én van. Ez egy nagyon régi családi vallási hagyomány, tavaly találtam ki. A szilveszteri buliról annyit mondanék, hogy talán sokan azt gondoljátok, hogy nekem kiterjedt ismeretségi köröm van, és, és ilyenkor biztos valami frenetikus buliban szórakozom. Ez megnyugtatásul közlöm minden embiat nagyon izgatott embernek, hogy ez egyáltalán nincs így, csak semmiféle bulit nem kívánok tartani. Számomra ez ugyanolyan ma, mint a többi, nem tudok ezen izgódni, hogy most évforduló van. Persze lehetne össönni társággal, csak egyetlen egy problémám van, hogy nem, nem tudok olyan társágot, illetve nincsen olyan ismeretségi köröm, aki nem hiszik alkoholt és nekem sajnos nem fekszik, hogy mindenki részeg és ebből márhára jól érzi magát, én viszont józan vagyok. Ezért inni természetesen nem fogok, mivel úgy gondolom, hogy azért, hogy jó kedvem és jó hangulatom legyen, ha azért innom kell, akkor már régen nagyon nagy baj van. Ellenben sajnos az ismerőseim természetesen bizonyos önkontrollt elveszítenek az alkohol hatására és ez olyan dolgokat gondolnak viccesnek, amit én nem kifejezettem, például őket sem. Kifejezetten ezért én nem nagyon szeretek így alkoholos társaságban része emberek közé vegyülni. Én nagyon benne lennék egy olyanban, hogy a haveri körömben és kajálunk, de sajnos ők erre a feladatra így ilyen szinten nem, nem nagyon alkalmasak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a kötelező köröket se a karácsony, se a szilveszter nem kívánom lefutni. Mi szűk családi körben leszünk semmi különöset nem fogunk csinálni, valószínűleg zabálunk, mert még ez az utolsó zabálós napunk, ami lehet. És tulajdonképpen ennyi, ilyen utána már norránsan fogok kelni, azon a napon, aki minden, amikor mindenki döglődik a másnaposság miatt is, is dolgozni fogok. Ö, lehet, hogy ez de hangzik, én, én nem, nem akarom a véleményemet senkinek a példaként felhozni, vagy példai értékünként, illetve nem akarom senkire ráerőltetni ez nem jelenti azt, hogy minél én így csinálom és nem foglalkozom ezzel, ezért nektek se, se kell szilveszteri bulizni, vagy berúgni, nyugodtan bulizzatok, rúgjatok be, az az én saját ö, értékítéletem, hogy ez nekem nem jön be, az azon kívül, ha engem azt hiszem, látnátok, akkor eléggé ö, csorbulna a, a hitelesi abban, amit mondok, és én nem vagyok az, aki kifejezett. Ö, vizet, prédikál, típus ilyen szinten sem. Viszont ha valaki esetleg szilveszterkor nem szereti sztabulizásos dolgot, esetleg nem szeret berúgni, esetleg otthon tölti egyedül barátnővel akárhogy, mert nem jön be neki ez a dolog, akkor bátran javaslom, hogy ne érezze, ezért hülyének magát. Nem biztos, hogy benne van a hiva. Különböző féle emberek vagyunk. Van akinek ez bejön, van akinek nem. Van akinek bejön az, hogy petárdát dodál, mint valami fogyatékos degenerált buzi egész nap, és ennek örül, hogy pukkog az a szar. Van akinek az az öröm, hogy a kibaszott trombitáját fújkodja, meg a többi embertársit csúnyiba fejbe baszkodja vele hátulról. Van akinek az jön be, hogy odaszarik az utcára szilveszterkor, battarészegen, meg ember okádik féle emberek vagyunk, hát nekem ez jön be, neked lehet, hogy más jön be, ez van. Ezzel szerintem semmi probléma nincsen. Mindenesetre ezt a szilveszterzést én nem tartom egy ilyen nagyon über kultúrált és über élvezetes dolognak. Legfőképpen azért, mert az emberek szilveszterkor sem tudnak viselkedni, különösen az alkohol és a kábítószer hatására. És ami, ami Budapesten megy, vagy akár vidéki városokban, a kibaszott petárdákkal, az, az tényleg nonsensz. Legszívesebben a kis seggébe fel a sok fogyatékos gecinek a kibaszott petárdáját, mert az az meg, hogy felnőtt emberek azon a szinten tartanak, hogy hú eldobjuk, bukog és kurva jó, meg odabasztuk máskorra elé és akkor fölrobba a hú de vicces, hát ez tényleg fenetikus. Ezért gratulálni tudok az egész felmerőknek, hogy ilyen kis fogyatékos gennyet ki tudtak magukból genetikailag termelni. Szóval igazából nem, nem szaporítom a szót egy cseppet sem. mindenkinek boldog új éve, természetesen remélem, hogy nagyon jó évetek volt, és remélem, hogy a következő évetek még jobb lesz. Jövőre természetesen találkozunk, mi nyomni fogjuk, úgyhogy rajtunk nem fog múlni. Aki meg a motivációs klubban jelentkezett, azt ne el, hogy januártól terror, mindannyian együtt, kőkeményen csináljuk. Я стоплю